Înca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Orice s-ar spune despre PSD, nimeni nu poate zice vreodată că PSD-ul n-ar fi un partid pur și simplu românesc. Adică, dacă stai să te gândești la evoluțiile acestui partid, de la FSN și până în zilele noastre, îți dai seama că, de fapt, el are de foarte mult celurile, ambițiile pe care noi români le avem, dar și inconsistența în a continua anumite probleme. Sigur, e bine că PSD-ul de exemplu la un moment dat și-a impus uh, o interdicție pentru cei care împotriva cărora parchetul de neau în special la început urmărirea penală, dar sigur, e condus de un condamnat definitiv care și candidează pe deasupra, iar pe aici pe acolo prin cazurile de tip Ponta se pot face excepții și de la reguli. Cu toate acestea, PSD-ul a venit cu un program foarte tentant pentru toți românii, l-am comentat la vremea respectivă și la pastila Bizidei și pe site-ul bizidei.ro, dar pot să reiau anumite pasaje din el pentru dumneavoastră mai ales că uite, asta cu 102 taxe e în continuare de actualitate s-a votat pe foc automat în Parlament, urmează să vedem ce face Guvernul mai departe Programul PSD-ului e pentru toată lumea așa cum vă spuneam, propune creșteri de salarii, inclusiv ale salariului minim pe economie, propune creșteri economice ale țării și în același timp scăderi de taxe inclusiv pe venit creșteri de pensii Anularea unor taxe, asta cu timbru auto, Dumnezeule, ne zbatem de la Tăricianu în coace, să anulăm, să scăpăm de taxa auto, taxa de înmatriculare, timbru de mediu, toate una după alta. Uite, a venit domnul Dragnea acum și le-a tăiat dintr-un foc, ceea ce sigur că pe mulți a bucurat. Nu mai vorbim de săcăitoarele, taxe, radio și TV, ale de vin pe factura la lumină și care știm, de ani de zile, enervează pe toată lumea. Doamnelor și domnilor, îmi în... Mă țin de cuvânt în continuare față de dumneavoastră, continuând, de fapt, seria de dezbateri utile, le zic eu, în vederea alegerilor din această toamnă, adică luând pe rând partid cu partid pe toți cei care au șanse să intre în Parlament și analizând împreună de ce ai vota sau de ce n-ai vota un astfel de partid. Astăzi... Când vine vorba despre PSD, v-am mărturisit din start că am avut unele emoții. Asta pentru că, în general, cam știu opiniile ascultătorilor acestei emisiuni și m-am gândit că nu o să sune nimeni. În ciuda impresiei mele, liniile sunt pline și acum. Așadar, 0372069599 vă invit să sunați și să spuneți ce ar trebui să facă PSD-ul ca să te convingă să-l votezi. Bună ziua, Octavian! Bună ziua, Moise! Uh, chestiile astea cu taxele și cu truismele astea că vrem să, salarii mai mari, vrem pensii mai mari, asta e normal, toată lumea ne vrea. Și la, în fie, la fiecare campanie se promit același lucru. Nu, nu, nu, nu, stați. Deci PSDU a venit cu cel mai coerent tort electoral, v-am spus la vremea respectivă. I-au zis, domnule, cât e pensia minimă acum? Asta stați că mă și uit în programul lor. 400 de lei. Până în anul 2018 va ajunge, nu mai știu, 600 ceva de lei. Cât e salariul minim pe economie? 1.200 și ceva de lei. Îl facem 1.750 până în 2020. M mă înțelegeți? Lucruri foarte concrete, cu un calendar nu așa vrăjeală. Este adevărat, dar lucrurile astea oricum vor trebui să le facă și toți care vin la guvernare promit același lucru. Eu, nu. ca să fiu sincer, pentru ce aș vota un partid. Oricare ar fi el. Așa. Inclusiv PSD-ul. Așa. că ar veni cu o chestie, domnule, eliminăm imunitățile parlamentare. Domne, nu avem, mai mult, nu avem voie mai mult de două mandate consecutive la primari, la deputați, la senatori. Fică numai mai astfel putem să noi în clasa politică și nu mai astfel putem să o luăm, să zicem așa, cu oameni noi de la capăt. Deci adică dacă vine PSD-ul și vă spune, Octavian... Se pentru unii facem anumite excepții, cum ați spus și dumneavoastră. Unii au voie să candideze chiar dacă sturmăriți, alții nu au voie. Adică, tot timpul, știți, este un lanț de ăsta fără sfârșit al slăbiciunilor. Octavian. Și, până la urmă, pe mine nu mă convinge cu nimic faptul că cineva promite mărire de salariu. Asta trebuie să le fac oricum, fiindcă trebuie să mergem înainte, nu să rămânem la nivelul anilor 90, nu? Deci, trebuie să intrăm și noi în, în rând cu lumea asta europeană, unde vrem să ajungem. Da, da, să știți atunci, că automat, pentru asta trebuie să, să muncim. Și noi, la un moment dat, la niște salarii pe.? Doar care dacă sunt muncim. Deci, încă o dată, Octavian le, -ar, le -ar oferi. Octavian, ieșiți din logica asta multimilenară al poporului român. Stăm cu capul între urechi, vin vremurile și ne ridică. Nu, s-a dovedit că nu ne ridică, decât în anumite condiții. Deci, ca să, dacă îmi dați voie să-mi fac și. Eu, misiunea de jurnalist. Mi se pare că ocoliți răspunsul la o întrebare directă. În ce condiții ați vota PSD-ul? V-am întrebat. nu spuneți deci că orice partid... face niște schimbări majore atât în interiorul PSD-ului, cât și în, interi și în interiorul societății. Și schimbările majore, vă spun, care sunt astea care ei se fac totdeauna că nu le văd. Pornind Arsânt. de la bă, niște reguli mai stricte pentru alegeri, adică să nu mai aibă anumite avantaje partidele, iar independenții să fie eliminați din start... Fiindcă, mm -hmm. până la urmă, de aia nici nu avem alți oameni în fruntea uh, țării. Fiindcă nu sunt lăsați să ajungă acolo, decât dacă se înregimentează într-un partid politic. Altfel n au nicio șansă. E punctul dumneavoastră de vedere să știți că partidele politice, până la urmă, reprezintă niște mecanisme de, cum să spun eu, niște, niște leviere ale democrației, pe care oamenii ca mine, ca dumneavoastră, sau ca domnul Dragnea, chiar le folosesc pentru a ajunge la putere și pentru a schimba țara. Fiecare, cum se pricepe, sau cum vrea. Bună ziua, Mihai. Mihai. Mihai pare supărat pe mine. Mihai, bună ziua, m-au m, -auziți? m -auziți? Se pare că nu. Plo. Și când plo se întâmplă niște lucruri. 0372069599. Bună ziua, Florin. Bună ziua, domnule, este și ascultătorilor noastre. Vreau să încerc să fiu direct și la subiect. Partidul ar trebui să facă. Să mă facă să, să mă convingă de fapt să ipotez Într-adevăr, să țină de promisiune să elimine renumita taxa auto, uh -huh. renumitele taxe radio și TV care le plătim pur și simplu degeaba. Mm, eu știu. Așa este punctul meu de vedere, domnule Nu știu, e posibil să greșesc. Eu plătesc, deși nu ascult la radio, n-am un aparat radio, nu știu. Nu da, dar știți să... că acum vorbiți la un post de radio, Florin. Da, da, acum am a făcut a, să okay. fie o mașină, ca să nu fie N-aveți radio acasă, vreți să ziceți? Nu am radio acasă. A aveți televizor, în schimb? O să încerc să elimini și televizorul, domnul Moise, cu, cu televizorul păcălim poporul, știți cum să zice. Bun, Maria, ok, ta, deci, deci, Florin, dumneavoastră sunteți pe cale de a deveni, dacă n a fost deja, un votant al PSD-ului, după ce nu acest Nu neapărat, timp. nu neapărat, domnul Moise. Nu neapărat. Eu vreau să, cum a spus și antevorbitorul meu, să nu facem numai promisiuni, să, că de promisiuni suntem stătui, noi. Așa este în campania electorală. Fiecare partid zice ce-ar vrea el să facă. După care, Sunt... dumneavoastră, analizați dacă e posibil sau dacă, nu, cum, dacă aveți încredere, dacă vă trezește încredere, după care dați cu stampila sau nu. A, da, într-un fel sau altul aveți dreptate, dar să vă spun o chestie. M-aș bucura ca să Spune cineva problema și pentru tineri, locuri de muncă, salarii decente, să zicem, domnule Moise, să ne aliniem exact cum a spus antevorbitorul, la celelalte țări. Deja în România știm cu toții că traiul nu e așa ușor, cum pare. Nu e nici așa greu precum era, să vă spun eu. Nu, într-adevăr, aveți dreptate, domnul Moise, dar m-aș bucura să se pună problema și. Problema tinerilor, ceva locuri de muncă, dezvoltare, cum a spus dumneavoastră mai devreme. Asta aș vrea să aud și, într-adevăr, să se țină de promisiuni. Deci, dumneavoastră, dacă ați votat PSD-ul, dacă acesta ar deveni un partid de dreapta? Da, da, să zicem da. <laughs> ok. Să știți că, că am devenit, sau cel puțin pe partea de promisiuni, e acolo. Eu i-am suspectat, și nu numai eu. Chiar și cei mai marxiști dintre observatorii vieții politice Chiar i-au criticat pentru asta Băi, ce-ați făcut, băi, nene? Păi cum, lăsați majorările de pensii în sarcina aliatului Alde Iar voi vă adresați ăstora cu mașini Care de cele mai multe ori sunt mai degrabă de dreapta decât de stânga 0372069599 Ce ar trebui să facă PSD-ul ca să te convingă să-i dai votul? Bună ziua, Victor! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, ca om de stânga Da v mai sunat ca om de stânga Și v-a mai, mai sunat om de stânga? Ieri uh, um, Au fost cu, cu uh, Nu mai știu despre ce vorbeam noi Dar ce noroc aveți de linii liniile două prime. Două. Cred că avem sute de telefoane în fiecare zi Dacă nu cumva mii Iar dumneavoastră prindeți Chiar de două ori Uh -huh. Chiar de două ori, pentru două teme. Nu, câștig niciodată. nu uh -huh. câștig niciodată. Okay. Uh, prim muncă cinstită. Dom'le, ideea, sunt om de sânga. <laughs> uh, dar, dar, uh, nu sunt de acord cu PSD-ul în formă actuală. Așa. Nu l-aș vota sub nicio formă. Uh, după cum spuneam, pentru că... data trecută am ales USR-ul, sau voi alege USR-ul ca cel mai mic rău, deocamdată, pentru că este pe linie greșită, sunt plin de probleme, la momentul ăsta, din județe și până la vârf. Este condus în forma în care este condus de un lider cu probleme, cu probleme cu justiția. Așa, de PSD general... vorbiți acum. Exact, și așa. în general liderii au probleme cu justiția, așa s-a dovedit. Uh, degeaba oamenii deci, mare, dac mată. deci dacă Nicușor, Dan, ar deveni președintele PSD-ului, ați vota PSD-ul uh, da Dacă ar deveni președintele PSD-ului, aș vota PSD-ul Dar nu neapărat că, că vreau să aș vota PSD-ul Deci n-ați aveți o problemă cu oamenii din PSD, să înțeleg Exact, uh, pentru că oamenii respectiv nu au uh, o direcție nu au dat partidului o direcție, partidul nu-și ține promisiunile pe care le, le are și și-a schimbat optica, s-a dus către bugetari, s-a dus către alt tip de oameni, noi mai avem mm, pe pe cei care sunt... Pe uh, și bugetarii ce au, domnule. Bugetarii, anul ăsta, când s-a încercat minimul pe economie să se majoreze, PSD-ul nu a sărit ars să ajute. Când a fost cu doctori, cu funcționari, cu profesori, a repede. Sunteți într-o eroare, Victor? Nu sunt într-o eroare, că dacă vreau... Poți să vă ajut? Vă rog. Deci, PSD-ul a fost cel care a decis... Creșterea salariului minim pe economie Problema este că n-a prevăzut altceva După aia Cei care n-aveau salariu minim pe economie Și-au devenit cu salariu minim pe economie Că a venit salariu minim pe economie peste ei Și-au ajuns oameni cu calificări diferite cu Unii care aveau chiar o calificare Să fie plătiți, ca și cei care n-aveau nicio calificare Asta a fost problema pe care, La care PSD-ul probabil că nici nu s-a gândit Nici n-a prevăzut o soluție Și a picat Lucioloș În brațe Ca să zic așa deci aia s-a întâmplat anul ăsta, să știți. Din păcate, atunci nu s-au auzit atât de bine cum s-au auzit în alte cazuri. Păi ce să mai zică dacă ei au gândit-o... Asta înseamnă de fapt om de stânga. Eu v-am mai zis și de la trecută nu sunteți un om de stânga, Victor. Sunt perfect de stânga. Dacă ne ducem către salarii egale la toată lumea, atunci da, sunteți un om de stânga. Dar în nu pare să fiți de acord cu asta. Nu, nu nu salariu nu salarii egale la toată lumea ci îmi doresc ca cei necăși să fie protejați Uh, iar cei necăjiți la momentul ăsta nu sunt protejați de niciun partid. Vă referiți nu, la nu, nu, mă refer, uh, nu, mă refer la oamenii din câmpul muncii care muncesc pe mine pe economie câte 10-12 ore mm. și pentru care nimeni nu face nimic. Nu sunt necăjiți asistații? Sunt necăjiți uh, cei nu, care muncesc? Nu, nu, asistații, asistații nu sunt necăjiți. Sunteți un, Sunteți un om de dreapta. Sunteți un om de dreapta. Vă mai spun încă o dată <laughs> pentru asistații. Asistații trebuie să facă ceva Azi pentru... Trebuie ajutat, da. trebuie ajutat să treacă de nevoia respectivă. Să muncească. Da, deci, Victor, îmi cer scuze, sunt pline liniile. Deci am terminat cu dumneavoastră. Sunteți un om de dreapta la această emisiune. Puteți să sunați cât vreți. La norocul dumneavoastră, nu mă aștept, adică mă aștept să prindeți și mâine. Bună ziua, Ionuț! Uh, stai, nu mă uităm. Vă ascultăm! Eu recunosc sunt de dreapta, eu am lucrat numai în. Uh, recunosc în de dreapta. <laughs> doamne, dar nu, nu e infracțiune asta, să știți. Adică nu e, nu e ceva rușinos. Este... Nu e clar. Știu că n-ai cum să dai dacă nu și intră ceva. Adică, degeaba vrei tu să-l dar și promisiunile psd ului pe mine nu mi clarifică cum vor să reușească ei să intre mai mult, să poată să scoată. Asta e chestia. Mergem către discuția despre desințarea taxei auto, să înțeleg. Și desințarea taxelor. Nu au arătat cum o să aducă diferența de bani de la buget. I-au zis din creșterea economică. Păi creșterea economică bazată pe ce? Pe ce zice Comisia Națională de Prognoză? Da. Eu nu, eu nu am văzut nicio reformă a aparatul administrativ prin la ei acolo. Uh, nu am văzut alte chestii care m-ar putea atrage. De exemplu, uh, aș vrea să votez parlamentarul meu, nu partidul. Păi așa a fost până acum, ați vă... votat? Da. dar a fost așa... Uh, nici 4, nici uh, au fost jumate voturi parlamentare, tot jumatei de la partid. A fost 90% urs și 10% vulpe. Deci, nu. Am avut vot unii nominal aproape pur, aproape pur, dar cu, cu într-adevăr, cu redistribuire. Deci, în ce condiții ați votat, noastră, PSD-ul Ionuț? Să nu existe uh, corupți în partid. Deci, sunt nicio formă oameni care au fost judecați și condamnați și alt Deci, Dragnea. Să existe... Vedeți că o, o, o parte a corupților de la PSD, mă rog, cu probleme penale în sensul ăsta, s-au mutat la partidul prunelor pe care și-l pregătesc, ghiță și cu ponta. Da, pur alt de credem mă n-aș vota nici, niciodată. Deci nu ca să ne spuneți în ce condiții ați votat PSD-ul, ci ca să ne spuneți că n-ați votat niciodată. Păi când am, am avut de ales, n-am fost la vot. Acum, de exemplu, la București, nu n-am fost la vot și nici, nici nu m-aș fi dus. Acum, că nu exista riscul foarte mare să devină PFD unicul partid. Că ne-am săturat de cu partid. de Vă mulțumesc pentru telefon. După voce, nu păreați să fi prins totuși partid, vremurile cu partidul unic. 0372 206 Sorin, bună ziua! Bună ziua, Moise! să. Uh... Deci vorbesc din punct de vedere al bugetarului care a votat împreună cu familia până acum numai PSD-ul. Da. Deci, PSD Vă și, cred... și mie chestia asta. De ce bugetarii, într-adevăr, bugetarii cu preponderență votează PSD-ul? Explicați-ne de ce. Cred că au fost un pic mai apropiați de noi. Cred că și faptul ce s-a întâmplat în 2010 cu tăierile de salariale, soția bugetară, a da. fost un șoc pentru noi. Să știi? A Hai, fost foarte greu. Tocmai de aia Vrezi? pe ul a și murit. A intrat în istorie. Sunt convins și își merită soarta. Mm. Deci, din punctul meu de vedere mm. își merită soarta. Da, probabil că da, dar nu asta discutăm se... acum. Da, da, corect, corect. Deci, din punctul de vedere al celor care a votat numai PSD-ul, cred că este primul an când aș vrea să mă duc la vot, dar nu cred că am o alternativă. Vreau să mă duc la vot. Dar PSD-ul nu l-aș mai vota decât dacă ar dispărea cu nume și prenume Dragnea și cu încă... 10, 20, 30 de persoane din jurul lui. Să recapitulăm. Dvs. sunteți un votant tradițional al PSD. Anul ăsta Corect. nu vă duceți la vot pentru că e drag Vreau neacolo. Să mă Vreau să mă duc. Dar n-aveți Dar... alternativă, ziceți. Ce? Ce? Ce? Ce, să, ce să votez? Nu știu. Nu păi știu, nu știu, pe partea să... stângă ALDE, care deși se declară nu, partid de caz, dreapta ele de stânga, caz. de fapt, ce să vă în mai zic caz. eu? Mai sunt, nu? Că mai sunt partide. Ana asta e o ofertă destul de bună. Eu am văzut ce sunt partidele mici și cred că până la urmă un partid mic pe care să fac să crească. Nu vreau să vă influențez opinia, dar uite, Mihai o, Goțiu. Ta, nu, ascultați-mă puțin, eu știre de astăzi. Mihai Goțiu, care este un om de stânga, pentru care am tot respectul, el este ecologist. Coordonatorul da? site-ului România Curată s-a înscris în USR, ceea ce a produs niște palpitații pe acolo, prin partidul ăsta care se declară de dreapta. Și va candida pe listele USR. Cum v-am zis eu că e o problemă cu USR-ul Adică ei nu s-au definit foarte clar de stânga sau de dreapta Eu mă așteptam la așa ceva Că na, sunt jurnalist și eu Poftiți, alternativă Mai avem, mai avem o lună ceva Mai avem Bine. o lună ceva și vedem ce se întâmplă Dar în niciun caz nu mai votez Sorina, ați auzit de, de USR-ul ăsta? Am auzit Sunteți sigur? Da, sunt sigur Bine, am observat că au problemă asta. Chiar n-a auzit lumea de ei 0372069599 Denisa, bună ziua Bună, ziua, Vă bună ziua Moise Aș vota Am votat de-a lungul vremii De când pot să votez Și cu USR-ul și cu PNL-ul Și cu USL-ul USL Și cu PNL-ul Și cu PDSR-ul da? Aș vota în acest moment Un singur partid Care ne-ar spune Munciți domnii mei Pentru că altfel Nu o să puteți să faceți nimic bun Pentru țara aceasta PMR-ul Uh, m nu, Partidul muncitorez român da, da, dar trebuie să muncim cu adevărat Și să înțelegem că trebuie să devenim Responsabili ca să dorim salarii Ca în străinătate. Deci nu aveți un partid care să vă zică Munciți, dragii mei În momentul deci, de acesta Nu se, pot să votez cu nimeni Nu o să merg la vot Dar din păcate da? Închideți ochii nu și dați cu ștampila Sau dau de două ori cu ștampila <laughs> Ca să-mi anulez votul Aștept în sfârșit o zi, o, o zi în care cineva o să ne spună, domnul trebuie să munciți ca să faceți lucruri serioase. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Categorică Denisa. Mare atenție Denisa și cei care sunteți tentați să nu vă duceți la vot sau să vă duceți să vă anulați voturile. De regulă cei care desfășoară astfel de campanii știu profilul celor care își anulează votul și le pur și simplu promovează o astfel de acțiune pentru a diminua din votanții celorlalte. Deci, mare atenție! Niciunde nu există democrație într-un mod în care nu poate uh, rezulta un câștigător după niște alegeri. 0372069599 Vorbim despre... Cum am zis că se cheamă? FSN? FDSN? PDSR. Dumitru, bună ziua! PSD. Alo, bună ziua! Da. Bună ziua dumneavoastră! Aș dori să... În, ce -o ceva. în primul rând, ar fi trebuit să vină și un invitat din cadrul partidului al PSD-ului, poate... Unde? În studioul românian direct? Păi, păi nu face conferință de presă, aceasta este emisiunea dumneavoastră. Da. Spuneți dumneavoastră ce vreți, că dumneavoastră nu puteți să faceți conferință de presă. Nu, de multe nu, ori, nu. să știți, primesc mesaje, vreau să intru în direct, fă-o pe aia, fă-o pe aia. Nu, domnule, cine vrea și e o persoană publică sau un polițian poate să facă conferință de presă dacă are ceva de spus. Da, Aici, da, Dumitru, mă rog, este emisiunea dumneavoastră. Poftiți. Da, am înțeles. Deci, ce să vă spun. Deci, PZD-ul e doctrina lui, e social-democrată. Deci, el oamenii care îl conduc și cei care... Nu este funcța... social-democrată doctrina PSD-ului. Este conservatoare. În cel, mai, în cel mai bun caz, este Căi conservatoare este, de centru. De da. da, e centru stânga. Sunt dar... multe și de centru dreapta. Am făcut o, o emisiune când eram la Digi, cred că o mai găsiți pe site-ul bizidei.ro în care am explicat ce înseamnă stânga, ce înseamnă dreapta și ce, fiecare guvern, le a luat așa de la Adam și Evan Coace, fiecare ce măsuri a avut de stânga și ce măsuri de dreapta. Deci, oamenii care conduc partidul, mă rog, filiale, toate cele județene, sunt, mă rog, toți sunt cu probleme în momentul actual. Ei s-au dezis -de, de la politica care au început-o ei? Ba, nu? Și... V-am zis, politica lor este conservatoare. Faptul că au penal în dar... partid e o constantă a acestui partid până la urmă, deci ei sunt ei conservă lucrurile. Asta este, de fapt. Mă exact. Ei sunt chiar și... tradiționaliști în felul lor, cei de la PSD. De deci ce puteți că... să le reproșați? De guvernare. Când au fost la guvernare, Așa. Uh, politicile de guvernare, ceea ce au făcut, uh, legi s-au dat, uh, pentru că i au avut majoritate în Parlament, puteau să dau unele legi care avantajeze și toate clasele sociale, nu numai cei, cum au spus, anteavăritătorul cei... Uh, cu venituri mai mici și pensionare. Deci sunt pensionari care au 400 de lei. 400 de lei. Nu există voteci, un cod fiscal mai liberal de ce, decât cel pe care îl avem astăzi și care a fost făcut în vremea PSD-ului. Acesta este purul adevăr. E adevărat că în aceeași da. perioadă Ponta a produs vreo 2 milioane de asistat social. Mă rog, s-a dublat numele lor. Sunt din Constanța și la noi filiala din Constanța. Eu nu sunt politic, n-am nicio treabă. Nu votez. Poate mă voi duce la votare, dar filiala de la noi a fost condusă în ultimii ani de da. niște Piratul care... din Caraibe, da. Da, piratul din Caraibe, dar <gânt> bă, nu care nu se mai regăsesc pe listele actuale. Și asta vă face să votați regăsesc... sau să nu votați PSD-ul, faptul că nu mai e mazere la Constanța? Nu știu exact, nu neapărat. Și acum mai sunt pe liste de deci oameni care în Parlament n-au avut decât două, trei interpelări sau nu au avut adică se află pe listă Păi sunt oamenii exact. liniștiți. Eu, eu oricum nu votez de stânga, eu sunt de dreapta, dar a scăzut foarte mult în sondaje și acum, nu știu, e da, mare atenție. De ca campanie, cum vor atrage clienți, cum vor atrage votanții și... Vedeți, o, să vă explic, vă mulțumesc pentru telefon, Dumitru. Vreau să vă... mi-ați atras atenția asupra unei greșeli pe care pro probabil toată lumea o face. În momentul de față, sondajele verifică practic pe aceeași eșantionare ceva ce nu poate fi verificat prin sondaj. Deci dacă vă uitați pe sondaj, o să vedeți într adevăr o scădere a PNL-ului sub 30%, așa dau sondaj spre 28% așa. O urcare a USR-ului care este partid nou, spre 10%, probabil și peste, iar dacă adunați aceste 2%, o să obțineți un rezultat de undeva la 40, 41%. În jur de 40% scor pe care probabil că l-are și PSD-ul. Ceea ce nu văd însă aceste sondaje este în ce măsură apariția USR-ului aduce alți oameni la vot, oameni care n-au votat până acum și atunci s-ar putea ca pe ponderile astea să avem cine știe ce alt scor electoral. Bună ziua, Alex! Salut, Moise! Vă ascultăm! Sunt Alex, și vreau să zic părerile mele despre partidul psd că Puteți începe! Este... PSD-ul... Venim, venim mâine la Cluj, mai vorbim și mâine, dar sper să terminăm discuția asta da. până atunci. Nu mă pot abține să nu fac glume da. cu altul Nu e nicio problemă, ne vedem. Uh, tocmai am trecut pe lângă un afiș electoral că PSD înseamnă România sau ceva de genul, nu știu. Uh, eu, sincer, merg la vot, dar uh, prefer să-mi anulez votul pentru că am 25-26 de ani și vreau să zic că de când votez eu Am prins două partide politice Care se luptă pentru puterea supremă Să zic așa în țara asta da. Și nici una nu face nimic Pentru noi tinerii Terminăm facultăți, terminăm masterate Ne angajăm ca și bucătari Ca și spălători vase pe 10 milioane Și ce dacă? Nimeni nu interesează. Și ce e așa rău în asta? A, poftim? Ce e rău să lucrezi ca bucătar? Sau păi ca spălător de vase? O, pe păi cum specializare și așa este. Pus, în simplu... Alex, așa este. Să vedeți noastră e greu să-ni mergi exact pe specializarea ta. Cel puțin C la un... început. Da, perfect, ai perfect dreptate, deci ai perfecta dreptate, dar eu vreau să zic că nu, nu s-a făcut nimic. Nu, nu din punctul. Am, dat pur și simplu un exemplu la lege. Nu sunt multe alte cazuri în care se fac propagande, că o să facem, că o să tăiem, că o să facem legi, Că o să facem alte legi. Da. Și toate țin până în momentul când au ajuns la putere. Când au ajuns la putere, parcă totul se șterge cu buretele și salut. De da. asta aveți în neîncredere, de fapt, față de clasa politică în general. Da. Ok. Cam. Bine. E dreptul noastră să exprimați este. la această emisiune care este a dumneavoastră. Dar astăzi vă întreb ce ar trebui să facă PSD-ul ca să vă convingă să-i votați. Uf. Candidații. În primul rând ar trebui să-și bage în partid lume din popor simplu. Tineri, uh, oameni maturi... Nu lipsesc uh, cu oamenii din popor din PSD, să știți. Da, dar nu cum sunt reprezentați la momentul actual în anumite județe, mai ales aici în Cluj, care multă lume cunoaște, și cu influențe și cu așa mai departe, ca să nu intrăm în alte detalii, cum se ajung voturile și așa mai departe. Și de asta Bine. prefer să merg să-mi anulez votul. Și dacă vine PSD-ul pe ultima 100 de metri, ceea ce eu cred că va face... Dar acum facem așa un pic, un joc de imagine, să zicem. Vine PSD-ul da. pe ultima 100 de metri și zice, înainte de alegeri, și zice Dragă Alex, sau Dragă Cluj, noi vă oferim sau vă propunem un uh, guvern după alegeri, dacă vom câștiga noi, condus de un tehnocrat din Cluj. Bun, nu este nicio problemă. Deocamdată în Cluj, PSD nu o să aibă șanse și așa mai departe, având în vedere că... Nici dacă propune rog, un, un clujean de-al dumneavoastră? Uh, păi nu știu. Dacă tehnocrat? Cât... Unul din guvernul Cioloș, domnule. Nu știu ce să zic. A -a -a. Pentru că majoritatea de aici, de la noi, mă rog, din zona Clujului, uh, foarte mulți apreciază pe domnul Emil Boc, dar mă rog, eu iau și mă abțin. Și de asta zic uh, nu, că. pentru că toți. Știu. Deci, toți Crujenii cu care am vorbit, tot zic, băi, să știi că Boc e apreciat aici la noi. Eu nu, dar Boc e apreciat aici la noi la Crujie. Ceva, unul singur mai sincer mi-a zis, băi, noi, clujeni avem relația asta cu Boc. După ce l-ați la Zola București și făcut ce a ați făcut acolo. Mi s-a făcut milă de el, mă, și am zis, hai mă, că e al nostru, hai să-l votăm primără aici. Alex, mai gândiți-vă totuși la întrebarea pe care v-am adresat-o. Dacă ați vota PSD-ul în situația în care, să zicem, pe ultima sută de metri ar veni în fața dumneavoastră și v-ar spune, dragi clujeni, dragi ardeleeni, noi vă propunem un prim-ministru, nu pe Dragnea, chiar Dragnea ar veni să zică, un prim-ministru care e și tehnocratie, și ardelean, e și ce vreți voi. Bună ziua, Andrei! Salut, mă, este. Nu mai puțin, Andrei. Vota... Alex, să vă gândiți până mâine, că vin la Cluj și răspundeți mâine. Vă ascult, vă Andrei. Eu aș vota PSD, dacă ar continua în direcția asta în care a apucat-o. Să ul Fiscal. Că am uh, crezut nu, că la asta nu. cu DNR-ul. Deci, în primul rând, vreau să fac premiza că am 24 de ani, sunt antreprenor și am votat, am votat, am semnat pe listele USR. Uh -huh. uh, <laughs> deci, sunt de dreapta, dar mai mă rog, tu are un discurs mai mult de stânga în care. Nu, n-am zis asta. Ei s-au oferit să aibă, ei s-au oferit să aibă. Nu vreau să facem încă o dezbatere despre da, USR. Da, am da, făcut da. una e suficient. Despre... Dar ei, au, da. ei, când au venit cu programul, eu v-am zis, vedeți că ăștia o scaldă cu programul, tocmai ca să nu se certe între ei, că sunt acolo și de stânga și de dreapta. Nu știu dacă le fac bine, dar eu aș putea la un moment dat să vă spun care e bătălia din USR. Vom vedea către ce se duce. Vedeți că astăzi a avut loc desantul tehnocrat, adică Ghinea, cred că la ora 3, dacă nu mă înșel, deja, cred că deja a demisionat din guvern și că niște oameni foarte apropiați da, de cioloș da. se duc la USR după amiază. Deci lucrurile se mai echilibrează. Hai să revenim la asta cu PSD-ul, Andrei. Așa, revenim la PSD-R, psd psd uh... Nu-i suport pe niciunul din gașca lor, deci Dragnea. Lăsând la o parte partea cu corupția, dacă ne uităm doar la partea fiscală, ce-au făcut ei pentru mine, antreprenori? Fiscală? TVA-ul au redus, da? Au redus și cas ul pe dividende, ceea ce pe da. care mă afectează foarte mult. Și am văzut într-o știre zilele astea că vor să-l aducă la zero. Ceea ce, pentru impozitul de pe dividende este mine, zero în acest moment. Nu este zero. E anul, ăsta e. anul ăsta e zero. Pentru anul trecut dividendu? dividendul. Eu am luat și am plătit 5% anul acesta. e, Pentru da. Aveți, trecut, mă rog. Da, aveți dreptate, aveți dreptate. Mă gândeam la altceva. Mă gândeam la no, ceaseu pe dividende. Mă gândeam și la pe dividende. Scuze. între 3 și 1% în funcție de numărul de angajați. Da. Și ei au făcut schimbări astea și vor să reducă și mai mult. vă fac eu să mă gândesc că în curând România o să devină un fel de paradis fiscal al Europei. De... Deja este, să știți, din punctul ăsta de vedere Deja al impozitării profitului. E, un lucru e. Bun. Adică hai să ne uităm la paradisul. Da, știți care a mă... fost cel mai paradis fiscal din toate timpurile din țara noastră? Nu știți. De unde sunteți? Uh, din București. Din București. Eu sunt din Oltenia. La sfârșitul secolului 18, în perioada marilor haiducii, culmea sub administrația austriacă, când nimeni nu mai plătea nimic. Și toată lumea era haiduc. Cred că spre asta tindem de la un moment dat încolo, că mă înțelegeți... Da, mă rog. Facem discuții, vă spun separate și despre lucrurile astea. Nu vreau, să, nu vreau să înțelegeți cumva că nu se poate desfința timbru de mediu sau că nu se poate desfința Taxa TV. Doamne ferește, aceste lucruri se pot face, dar într-un mare fel. Bună ziua, Ovidiu! Măi, să te salut! Sincer răspund spun că de un an de zile aștept emisiunea ta vis-a-vis -vis de timbru de mediu prin faptul că... În 2008, eu, video din Săcelea, am vorbit și ieri, am, uh, știi că, -a -am -am de... se... a, au a acel, a fost meeting-ul ăla în toată țara, deci de aici a pornit de la Săcele, de la Brașov. Și sunt mândru că am făcut asta și... Cu ce vă ocupați, Vans, Ovidiu? <laughs> o, uite, cum ți-am spus și ieri, administrez un complex hotelier în băile Tușnați. Ok. Da, așa este. Să vă a, povestesc și... o discuție. La un moment dat, prin 2012, un om politic, chiar ministru, chiar cu unele, mă înțelegeți, nu dau nume, a fost a. invitat la emisiunea mea. Și atunci se punea problema înlocuirii taxei auto cu timbru de mediu. Și, stând de vorbă așa înainte, întreb, iertați-mă, doamnă sau domnule, ce-o fi fost. Spuneți-mi și mie, de ce nu băgați timpul ăsta de mediu în benzină? Dăm un cent pe litru, cum am dat atâția ani, și îl desfințați, aveți și bani din care să plătiți taxa autostodați înapoi oamenilor, că nu se poate altfel. S-a uitat la mine, s-a blocat, a pus mâna pe telefon, a sunat nu știu pe cine și zice, de ce nu băgăm noi timbru de mediu în benzină? Liniște pe fir, se întoarce la mine și zice, pentru că vor protesta transportatorii. Ceea ce oricum s-a întâmplat, că după aia au crescut accizele, dacă vă mai amintiți. Evident că mi-am și am urmărit tot timpul. Și Curtea Europeană a contestat acest timp de mediu. urmăresc, pentru că dai seama, am fost inițiatorul a tot ce s-a întâmplat atunci și de la noi. Un video, deci, în categoric acasă. el se va desința. Întrebarea Foarte este bine. cum se va desința și în cât timp vom plăti noi, statul exact. român, de fapt, nu noi, statul român din taxele noastre, va da înapoi vreun miliard de euro, mi se pare mie. Exact, exact cum ai spus, cu acei doi bani pe. Pe litru de benzină, pentru că mi se pare corect. Moise. Noi doi cumpărăm același model de mașină, dar tu faci 10.000 de km pe an, iar eu fac. E 100. corect, de cel de care circulă poluează, cel care stă cu mașina da, în curte da, și se uită la ea? Pătească. E corect ce spui. Deci, v-au convins, e, convins e, domnul Dragnea, să înțeleg o video? Uh, nu, uite, hai să spună, nu că m-a convins. Personal am avut și ocazia să discut cu dânsul anul trecut, în mm -hmm. Poiana Brașov și am ridicat această problemă. Chiar personal. Nu la adineau. momentul acela eram și. Da, eram membru de partid, PSD, recunosc. Nu mi-e rușine, dar la momentul acela. Și am avut. Domnul uh, vicepriministru, uitați, asta este problema și este făcută de noi, de Rovana Plum. Nu este ok, nu este bun. Uitați, afară faptul că eu cunosc o grămadă de oameni și uh, cunosc situația, de la mine a început, atunci zice, domnule, da, să vedem ce putem face. Mă rog, în sfârșit sunt foarte bucuros. Și, de fapt, dumneavoastră, în momentul ăla i-ați dat o idee pentru când o fi campanie A, electorală, nu, că nu numai așa știe PSD-ul să reducă și CASE-ul. Nu, nu, nu înțelegeți? Nu mai așa în anii electorali să fac asta. Nu mai puțin. Nu vreau să-mi arăt chestia asta că eu și fi dat eu o idee. Poate că eu ori mai fida fi dat și alții, sau poate știa dinainte, nu vreau să-mi. Dar vreau să spun, vis-a-vis de. De discuția de azi, o să votați sau nu PSD-ul, o video? Pentru că visul vieții dumneavoastră, scoaterea timpului de mediu, devine realitate, uite. Dacă nu-l contestați, o la Curtea Constituțională, eu cred că o să-l contestez. Exact, dar n-aș vota PSD-ul din punctul celălalt de vedere, cu mărirea salariilor. Toată lumea, domne, mărim salarii, Eu am Salariul acolo minim. 25 de ani. Da, Așa. 25 de oameni în subordine. Credem, mă te rog frumos, că am dat la ziara, angajez, dar și ce spun ce ofer? Masă, cazare, salariu at atractiv. Da. Bă, să te rog frumos mă crezi, că nu m-a deranjat nimeni cu un telefon, bă, tâmpit la oare, poate în 200 de milioane să aleg. dom'le, măcar să întrebe, degeaba, degeaba, noi, noi suntem vreo 2-3 milioane care muncim în tarata, asta, ținem vreo 5 milioane de pensionari, dacă nu mai mult. No, da, sunt 2-3 milioane ce? ce, PSD sau ce 2-3 milioane? Trei nu, nu, măi. Antreprenori? 2-3 milioane, nu. De cei care plăt suntem plătitori de taxe, cu credem de muncă, nu, cu sunt mai în în nu, sunt mai mulți. Sunt vreo no, 6 milioane plătitori de taxe, să știți. Cinci milioane exact. și ceva, 6 cu ai care plătesc taxe indirect, muncind la negru <gânt> și plătind și ITVA ca toată okay, lumea. Da. Câți pensionari sunt? 7 milioane? Nu, cinci. Suntem unul la unul. Okay, Problema este 1 că generația mea, Ovidiu, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, suntem vreo Ei, Da, și la dumneavoastră e cam același lucru. Suntem vreo 400 de născuți pe an. În momentul noi de față, numărul nașterilor e sub 200 pensia, de astăzi uh, Ideea, Întrebarea mea este, oare pentru noi cine va plăti? Păi exact asta încerc să vă spun și eu Până la urmă, spuneți-mi cu da sau nu votați sau, pe, sau nu PSD-ul uh, 100% la sută, da Vă mulțumesc 0372069599 Dan, bună ziua Nu, nu Dan Horia, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Da, bă, am înțeles că întrebarea este ce ar trebui să facă PSD-ul ca să-l votez Nu? Uh -huh. Păi, răspunsul este foarte simplu, să se țină de cuvânt. Oferta mi se pare foarte bună și dacă e să ne uităm la celelalte oferte care practic lipsesc celorlalte partide, aș spune că... Este incorrect ceea ce spuneți. E adevărat că pnl nu și-a mai publicat programul, că mi-e și ciudă pe ei. Domnule, abia așteptam să-i prind și pe aia să-i comentez că e la rând. Și când să-și publice și, și PNL-ul programul, a ieșit Cioloș Hop cu platforma aia lui și da. a zis, ne scuzați, nu mai publicăm. Întâi să vedem cum ne armonizăm cu domnul Cioloș. Așa, deci ziceți păi, dumneavoastră eu, că... Eu, eu în momentul de fapt în, uh, nu pot să compar oferta fiscală de reduceri fiscale a PSD-ului cu altă ofertă, că nu, sincer, n-am văzut alta pe piață. Bun. Să, să zicem că aveți dreptate. Deși eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar să zicem că aveți dreptate. PSD-ul se măsoară în forță doar cu el însuși. Altfel spus noastră analizând oferta fiscală a PSD-ului, ați ajuns la concluzia că... Am ajuns la concluzia că este foarte tentantă. Care de parte? Să... Păi tot ce ține de, de această scădere de taxe, și bineînțeles, dacă mă uit și la creșterea veniturilor salariale, salariul minim da. și a pensiilor, că și punctul de pensie au spus că. Categorie chorea e, e tentantă pentru oricine. Categorie de cumpărare, Între... dezvoltare. Așa este, întrebarea pentru dumneavoastră este cât e de credibilă, nu cât de tentantă e o scădere de taxe. Evident că e tentantă, că suntem nebuni să vrem să plătim mai mari eu taxe. Vă spun, eu vă spun, sunt tentat să-i cred, pentru că ne-au demonstrat că au mai și făcut. Adică au redus TVA, au redus CAS-ul. Deci Dar au investit foarte puțin. Facă, mare, să atenție, să să Horia, da. mare atenție, Horia. Da. Horia, mare atenție. Au investit foarte puțin. De fapt, din ce în ce mai puțin. Au redus ei adevărat și asta a stimulat într-o arecare măsură economia dar au investit din ce în ce mai puțin și asta a frânat cumplită economia. De fapt, o bună parte din creșterea de anul ăsta nu este datorată așa cum credeam chiar și eu la sfârșitul anului trecut consumului, cât investițiilor care s-au relansat pe niște proiecte existente, de fapt. De fapt știți, în momentul da. în care n-a mai fost Dragnea să mai inventeze iarăși, el are 4.000 și ceva de proiecte prin PNDL la pornite și lăsate așa, pur și simplu. Cioloș a venit și a zis, băi, nu mai avem timp să facem licitații, hai să lucrăm pe ce avem, pe ce s-a licitat până acum. Și se vede în economie chestia asta. Plus intrări foarte mari da. de investiții străine. Înțelegeți diferența? Da. Păi, eu am văzut în legătură cu investițiile, am văzut că au o ofertă și pe partea asta în legătură cu fondul ăla suveran. Păi, care da. <laughs> da, a, a, da, e altceva. E un, un pic altceva. Păi, ei spun că o să creeze noi, noi uh, societăți comerciale de acolo o să, Nu, mare atenție investitori, O să facă autostrăzi tale okay. Parcă așa ceva da. am văzut Bun, dacă dumneavoastră îi credeți e dreptul dumneavoastră să faceți asta, Horia Vă mulțumesc pentru telefon da. Cătălin, bună ziua, mai avem timp? Da, un minut Cătălin, bună ziua Bună ziua, Cătălin Bun. uh, Nu am votat niciodată PSD Și de ce vă faceți un merit din asta? Nu-mi fac un merit din asta, dar am, tot timpul am crezut uh, în cei de dreapta, ca să zic așa. V-ați spăcălit. Să zicem că da. Așa. Să zicem că da. Uh, oferta lor este foarte tentantă. Cu a, acuia PSD-ului, la PSD. -ul. Da, a PSD-ului este foarte tentantă. Au uh, redus aceste taxe, care așteptăm să fie votate sau nu. S-au votat s-au votat. Da, pe foc automat, mai bine, sigur, s-ar putea ca Iohannis să le întoarcă, dar cel mai probabil guvernul le va ataca la Curtea constituțională. ceea ce ar fi o greșeală din partea lui Cioloș. Am scris un comentariu despre asta, l-ați auzit poate și la Pastila Bizidei, îl găsiți și pe bizidei.ro. Da, dar eu, în același timp, timp să-i dau de și lui Cioloș, pentru că a spus că mai bine să conteste el decât să conteste altcineva mai târziu. Mm, se referea un pic la altceva. Vă mulțumesc pentru telefon. Îmi cer scuze, Cătălin, se termină emisiunea aici. Doamnelor și domnilor, mâine, uf, dacă sunteți din Cluj, vedeți că e exact se întâmplă ce a zisul de mereu, domnule. Fiind mulți bucureșteni peste dumneavoastră. De dimineața și până seara. Ne vedem acolo.